سلام عليك يا, يا رسول الله, <تصفيق> الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى <سؤال> المسجد <سؤال> الأقصى <سؤال> <سؤال> <سؤال> ilal masjidil aqsal ladi barakna hawlahu linurijahu min ajatina innahu huva sami'u l-basir. U ime Allaha, semilosnog, semilosnog. Valjenika je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili. Kako bismo mu neka znamjenja naša pokazali, on u istinu sve čuje i se vidi. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Aaudu billahi na shaytanu rajin, bismillah il rahman il rahin, alhamdu billahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala seydina wa nabina Muhammad al-sadiqil wadi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana ila ma'alelta na innaki enta l'alimu al Allahuma alim nama yanfavna mun fa'na bima alam tena ozidna ima nja Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Zamolma Allahi za ovim danima kada započinju dani, završavaju dani prolječe i započinju dani ljeta, da nam bude Kur'an prolječe srca naših. Amin. Salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i midanjiku Muhammed sallallahu alaihi sallam, njegovog častnog uroci vrlim ashadma, molim Allah je lašanu da nas sve zajedno počasti korisnim zdanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas ovom pouči. Amin. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi smo hvala gospodavu došli do 147. hadisa u hadijskoj zbirci imama Buhari pri nego što uzmijemo današnji hadis jedno podsjećanje svima nama ono što nas je ulema naučila je da se uvijek družimo s onim ljudima kaže mendeleke ala allahi haluhu ona čije tjestanje usmjerava na Allaha dželešan i vodi te na Allaha makaluhu jeraj ku tebe je stalno vežuje za uzvišeno gospodara svojim riječima posebno u ovim danima kada Dočekujemo dragog i najdražega gosta u od mjeseci Ramazana. Posebno pazite s kim se družite. Pazite koga puštate u svoj život. Poslanola sallallahu je rekao: El Al meru ala dini khalileh. Osvaja, navijeri svoga najbližeg prijatelja. Talianzur ahadukum man yuhalin. Pogledajte pa koga ste u život pustili, koga ste na taj način doživio. Koliko je to značajno? govori činjenica da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem gospodar naredio u asvir svakema onadima jedu na rabeh bil gadati wal Kaže gospodar Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednjem svom poslanik, kaže Druž se sa onim, strpi se sa onim koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večerima. Čak je gospodar zabranio, ovdje mu je naredio društce sa ovim i to je pozitivan jedan proaktivan odnos. A s druge strane zabranjuje uzvišeni gospodare sallallahu wala ta'du 'aynaka anhum, čak nemoj dozvoliti da tvoje oči idu u drugom pravcu. Zašto? Jer kada gledaš ljude koji nažalost nisu na onome na čemu treba biti onaj koji spoznao gospodara, vremenom, vremenom njegov smir, insan gubi znanje. Gledanje u one koji čine masiet griha Allah zašao u najmanju ruku tebi i meni donosi opasnost da naviknemo svoje oči na grih. I onda malo pomalo pustiš nekoga ko čini grih. Ti ako ga ne činiš, ti si u njegovome društvi. Malo pomalo, tebi taj grih normalno. Čak šta više ti njega opravdavaš. Ne razumijevaš, nego opravdavaš. Ili jedno razumijeti, drugo je opravdavati. Možeš razumijeti zašto neko čini grih i slabost. Ali ne mogu ga pravdati. Vrlo bitna stvar je upravo ovo tražiti dobro društvo. I zbog toga... Ako gledate ashabe Rasulullah salallahu alejhi ve mnogo su pražli od gospodara da ih počasti i nekim osobama u njihovom životu koji će biti koji će biti čestiti. Vjerujte da je svakom onome koji želi biti na pravom putu. Glavni ti je zadatak da nađeš onoga ako će ti pomoći da ostaneš na pravom putu. Glavno dok studiraš, dok se student studentica traži onoga ko ti pomaže da živiš svoju vjeru da budeš allahdžalašan hodan. jer ako ta osoba koju si pustio u život nije takva samo je pitanje momenta kada ćete zajedno krenuti sa sa pravog puta i zbog toga je i resulullah sallallahu alajhi wasallam rekao men rade minkum ili men ahabbe minkum an yektaniz falyektaniz almar'ata salihah kao ona od vas koji želi da neko blago čuva. Neka čuva haidli i čestitu ženu ili bračnog druga. Znači to je odluka koju oni koji se nisu oženili ili udali imaju pred sobom. Gledaj koga ćeš pustiti u život. Nemoj dozvoli, nekada sa strane gleda i molim Allah za šanu jednom drago meni i sanu da ulakša. Kada je gledaš sa strane ništa se ne dešava. Ali jednostavno ona osoba koju je pustio u svoj život oni i ona uopće nisu na istim tračnicama. Njemu je svaki dan Svaki dan kao da živi i džehennem dunjalučki. Zašto? Zato što ona ne dijeli njegove vrijednosti. Pazite, ja vas molim, pazite koga u svoje živote puštamo, gledajte s kim se družimo i znaj, kada insan ode, najvrijednije što imaš jeste nekoga ko će te se udovisjeti. Ko će za zamot gospodara za tebi. Ono što tokom života radimo i zato vi znate da je vjerodostojan hadis u muslimu i u drugim hadijskim zbirkama, kome je na dženazu dođe stotinu muslimana. Kom je na dženazu dođe stotinu muslimana praktičana, ljudi koji imaju izgrađen identitet. Allah će na sudnijem dan dat da mu oni budu zagovornici, da uđe u džene. Znači, po, pogledaj, kada govorimo o druženju, družit ćete sa kogog, da informirat ćete prijateljstvo. Kome je Allah dadne da mu na dženazu dođe stotinu ljudi muslimana i kleneju mu dženazu, Takva osoba je ko Bogdana salame. Ako se naravno čuvalo niho od Hidrija. Ja molim Allah zašanu da bi budemo takvi. Amin. Na samom početku da se sjetimo Dovom il Fatihom imama Buharijeći u hadijsku zbirku. Četamo redajem lillahi il Fatiham. ta'awunu fi bina'i al-masjid poglavlje saradnja u izgradnji džamije Vi znate da u Kur'an Kerimu se ovaj glagol ta'awun što znači međusobno pomaganje spominje u jednom od najznačajnijih kuranskih ajeta za muslimane u društvenom smisu. kaže Gospodar va ta'awunu al-birri wat-taqwa to jedni drugi u dobročinjstvu i svijesti Allaha wala osvijesti Allaha wala ta'awunu 'ala ismi wal-ithm I nemojte sarađivati u grijehu i neprijateljstvima. I subhanallah, pogledajte danas stanje umeta Islama. Pogledajte. Govorim svojim studentima u vrijeme Rasulullah s.a.w. Evs i Hazreć, dva plemena koja su primila u Medini Islam, ta dva plemena zato što je natlat un sebe pat nataten, jedna dva, drugu pretekla, godinama se ubija, godinama se ubija. A gledajte šta su oni koji su živjeli sa njima, tim plemenima radom. Jevrijeska plemena pomagala, jedno jevrijesko pleme pomaže Evz, a drugo pomaže Hazreć. I oni se mensobno ubijaju. A ovi ne ratuju između sebi, i trguju, i ženije se, i udaju, su sve najnormalni, A pomažu jedne i druge da se... I zato kad je došao Resulullah, najveće što je uradi u Medini, odma je Evz i Hazreć. U se vratili u normalu. Žive jedni sa drugima. Nemaš više kom je prodavati oružje, neće da se neće da ratuju. Nemaš kom je više ono u trenucima kriza, kako zloupotrebljavaju. I gledajte danas globalnu situaciju muslimana na svijetu. Zar to nije Medina prije dolaska Resulullah? Imaš muslimane koji kupuju oružje od nemuslimana i bombarduju druge muslimane. Imaš države jedne, druge, treće koje pomažu pomognuti, od nemuslimana ubijaju muslimani. A kaže gospodar, o ta'avanu al albiri o tako, a i ne samo prema muslimanima, prema nemuslimanima, u dva aspekta, samo, bir, dobročinjstvo, to buhata svakog insana, musliman, nemusliman, nebitno, svakom insan čak je Resulullah rekao, fi kulli kevidin ratliba sadato, hajvana, kladnoga, šernoga, kada nahraniš, napojiš, Allah ti daj da ti je sadaka upisan. Znači, bir, je dobročinstvo prema svakom Allahovom stvorenju. Svako Allahovom stvorenju da ka bi da poštuješ, jer je to Allahovom stvorenju. Jer neko ga može uzeti glaviti sa njim razpiti. Jer može ga neko uzeti i od tebi udati ono što treba da se udati. Od ta'avonu al-el-bidri od takva ja. sarađujte još malo ako nije problem sa pombaknute sarađujte malo u pomicanju na pri Sarađujte u dobročinstvu i takvalu svijestu Allah. وَلَا تَعَوَنُ I nemojte međusobno sarađivati إِثْن وَلَعُدْوَان إِثْن znači griješenje. Dakle, nemojte pomagati jedni drugi u griješenju i zbog toga je zlatno pravilo zapamtite. Pomoći nekoga da učini dobro je dobro u A pomoći nekoga da učini loše djelo je loše djelo. Čovjek hoće da soženi oženiti i kaže لَهَمْغُلَا, meni Allah otvorio na faktu da ja ne bi pričao neke gluposti koje su vrlo česte u savremenom dogođajenju. Cena Hamdla ima poruč: ti se ženi, slušaj od mene, imaš sljedeći godinu dana podijesno maraka. Ti se. jer je Allah dželešanuhu rekao: "Allah je na sebe uzeo obavezu da pomogne onoga ako se ženi. I tebe Allah počasti da ti pomogneš nekoga šta da se oženiš, pooženi ili uda. Pomogneš njega u dobročinstvu. Pomoći u dobrom je djelu je dobro djelo. Pomoći nekoga u lošem dijelu. Znaci znaš šta hoće da radi. Traži ti novac timo da To je loša djela. Dobro. Također, od ta'vanu, od takva, od ta'vanu, od izmi od van. Znači, sarađujte u dobročijenstvu i sarađujte u svijestju Allahu, Nemojte sarađivati u griješenju i nemojte sarađivati u onome što je, je od van. Doslovno, od van znači neprijateljstvo ili činjenje bilo kome, bilo kome ne pravi. Također, ovdje u samom naslu ima Fibina il Mescit. U izgradnji u izgradnji džamije, ja vas molim, kad god imate priliku, bez obzira, čak i ako ste financijski slabijeg materijalnog stanja, kada čujete da se džamija gradi, ja vas molim, Marku, Marku, dvije, dvije, pet, pet, deset, deset. Koliko možeš? Odvoji, reci, gospodar, to je onoliko koliko ja mogu. Ti si moj svjedok u tom trenutku. Vjeruj mi, možda ćeš imat nagradu kod da sam džamiju sa gradi. Znači, jer Allah od tebe ne gleda koliko si dao. Nego kakva je tvoja namjera bila u trenutku kad si dao? Ako ti je namjera bila da sam mogao više, dao bih gospodaru. Ti mene, gospodaru, znaš me student, sam imam 200 maraka ukupno. Pravi se džami, evo od mene je 10 maraka, evo od mene je 15 maraka, evo od mene 20 maraka, ja ne mogu više. Možda će neki imućan čovjek dati 100.000. Kaže Resulullah, sebeka dirhemun miete elfi dirhem. Preddeko je jedan dirhem, 100.000 dirhema. Kažu, ja Resulullah, kako, kako može? kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kaže čovjek imao dva direma, pa jedan dao na Allahovom putu, a jedan ostavio za sebe da ne bude na, na teretu ljudima. Kaže, on je drugi imao milijona. I teo sto hiljada nije ni osjetio da je dao milijard. Imate ljudi koji za jedan dan pojedu više nego što ja i vi možda zaradimo za tri mjeseca. Za jedan dan odu u restoran, odu u hotel gdje je noć dvije hiljade, tri hiljade Jedan dan. Za to zlatno je pravila. Ako otvori na faktu, ako otvori na faktu, nemoj trošiti na svoje prohtive osim onoliko koliko daješ na Allahovom putu. Ako ćeš na svoj, će ih dati sto maraka, dati sto maraka na Allahovom putu. Gradnja džamije, vi znate da je Rasulullah s.a.v. rekao, ko sagradi džamiju, pa makar ona bila, koliko ptičije je gnjezdo. I ovo je, to je jedna, jedna lijepa slikovita slikovito podsticanje vjernika i vjernice, znači ja mogu dati koliko je dovoljno da se par cigli kupi. Kaže Resul, ako sagradi džamiju, pa makar, koliko ptičije mjezda, je. Ko može klenet ptičijem mjezdu? Subhanallah, tu imajte na umu. Sjećate, se o prošli put je ovaj moj Abba, Bemir, student, govorio o gradnji džamije. Sjetite se, draga braće i sestri, gledajte u džamiju, ona je jednostavna. Ona nije nešto ukrašena. Sjetite se i poslanikove džamije, kako je bila, jel nije bila ni zastrta u prvo vrijeme. Sjetite se kako su gore, čak nisu imali ni dobru zaštitu od kišenja. Allah dao da iz te džamije izađu ljudi koji su čitar život hajili čestiti bračni drugovi. imala svoju evlad, svoju djecu. Podigla se jedna civilizacija. Danas u vremenu kada se na džamije daje na luksu, pa imate džamiju, jednu nedavno su mi pričali, kaže doslovno na vodi napravljen na vodi staklo debelo i onda kad klanjaš ti gledaš doslovno dole more. Desetine miliona košta. Koga će ta džamija izgraditi? Kak po ličnosti? Mogu se na hrand možda stanovnike jedne siromašne afričke zemlje za čitavu godinu za cijenu te džamije. Zatim se neko će doći utra Rasulullah i reći Allaho poslaniće ja sagradio džamiju a ti se rekao ko sagradi džamiju pa makar Ja to sunet Rasulullah s.a.v. Da je Rasulullah tu i da su ta, ti novci stavljeni pred Rasulullah, bil je Rasulullah tako napravlja? Ili bi napravio funkcionalan ovaj treko ostatak 90% novca koje nam ne treba za luksus, dadite na Allah ovom putu. Pomozite stipendirajte studenta. Pomozite mladi bračni par da se skuči. Jedan je Hafiz Kur'ana u Siriji bio govori meni Kaže, kad sam se teko ženio jedan od imućnih ljudi u Damasku svaki mjesec dana bi došao kod njih i namirio bi za čitav mjesec jer ni on oni ona nisu radi i kaže kad sam se ja zaposlio nešto su oni kupili vaku kuću i kaže kad je on vidio da alamdla da smo se jeli, mi počeli smo čak da možemo se kući kaže prestoj do nas a kaže a mi smo računali da će barem još koji mjesec <laughs> ali rahmetila na hadži je taj taj čovjek je njima davao novac Na Hadžu je preselio na Rafati. I bio jedan od najmućnijih ljudi tamo i dijelio je novac. Znao se deset hafizova Edim Dedić, jedan do gore u Tuzli, i ja idemo u ulicama Damasko, ne iđe po nas i kaže nas u auto. I kaže, hajde, uđite u auto i kaže, gdje stanite? i Odvede nas, Ko sada, ako staniješ, ne znam, na kovačima, pod kovačem. I kažemo mu, ovdje će on izać, pa ću mu tu blizu. I kaže on, ne, ne, ne, hoću punu nagradu i predrat. Dobro. Kaže uzvišeni Gospodar: "Ma kanalil mushrikina ya'muruna masajida Allahi shahidin ala anfusihim bil kufri nikada mnogobožci neće graditi. Allahove džamije svedočeć sami protiv sebe da su nevjernici. Wala ikahbitat amaluhum niho radela su poništene. I ovo je nešto što svaki vjernik uvijek razmišlja. Najveći strah je vjernik kada mu Allah ne poništi djela. Evo koji je naš sultan učio. Vi znate da obilježavamo miharađu, obilježavamo trenutak kada je Resulullah propisan namaz. Znate, na Miharađu je propisan namaz. Vi znate da je 50 namaza propisan u prvu, je tako? Sada kada akšan klanjaš, koliko ti se namaza piše? Deset. Allah te počasti da ćeš u džematu ovaviti akšan namaz. Najveći ti je strah kad izađeš preko vrata Šta ću, gospodar, ako mi nije ovo primiti? Šta ću ako mi je samo u ovom Ako moje srce nije bilo prisutno u džanju, ako moje srce lutalti, ako moje srce nije kazalo, kad će se Balankenav ne vratiti, Allaho džela šal. Kad će se pokajati za ono, što ljudi ne znaju, Allah zna. Taj osjećaj. Uafinari hum halidun, i zaista će u vatri oni vječno ostati. I ovo je nešto što je najtežije. Ako radi malo, Pa ste život čovjeka između 60 i 70 godina. Ako radi malo, dobijaš vječnost u džennetu. Ako si Allah odan bio. Zamisli, ne da u Bog, Allah okrenješ leđa. Izgubiš džennet radi, radi 5 godina, 15 godina, ili 20 godina, 30 godina. I zato zapamtite, džennet i džehennem se ne dobijaju podijeljim. Nego se pod, dobija, dobija po onome što je u tvome srcu se ukorijenilo da ćeš raditi dok ne goti Allah života dano. Ako si odlučio ili odlučila da Allahu odan budeš dok si živ, Allah ti daje džennet koji je vječan, zašto? Zato što je tvoja namjera bila vječna. Da te Allah poživio još hiljadu, hiljada godina ti išao u tom stazu. I zato nije dobro. Nije dobro. Ima situaciju volio bi nekoga da pomogneš. Reci gospodar da imam, pomogu bi. Ali iskren budi u tamo. Inama jamuru mesadži Allah, Allahove kuće grade Dakle, džamije, mesčide, men amene billahi voli eumil ahiri, oni koji vjeruju u Allaha i sudnji dan. Čim vidiš insana, čim vidiš osob, pogotovo mladu osobu, da ide u džamiju, znaje ovo su njene osobine. Vjeruje u Allaha i sudnji dan. Zašto? Jer ide tamo da dobije nagradu. Ide je tamo da usidri sebe, doslovno da sebe utemelji u odnosu sa Allahom, jer u konačnici ono što Allah od mene traži, ja sam vam to mnogo puta spominjao, mene je stid danas živimo u vremenu računica, Ljudi, sjedite večeras, izračunajte. Spavat ćemo 20 godina svoga života. Spavat će insam trećinu svoga života od 6-7 do 9 sati ako spavamo. Trećinu života ćemo spavat. Sve namaza što ima nisu ni sahat vremena. Zaradi toga da izgubim vječnost. Što vjeruje u Allaha i sudni dan gradi u aklame salate i on uspostavlja namaz. Rek smo, ima razlika između obaviti namaz, klanjati i uspostaviti namaz namazu s ona osoba koja i druge potiče da namazobave. V ate zakati daje odnosno pravo siromašnji u svom medku, v Alem jak še I vlalah ne boji se nikoga osim uzvišenog Allaha, fa asa u lajke je punovin al Mohtadin, oni su zaista upuć. Ova Jat takkle govori nam o tome ko izgrađuje Izgrađuje žami, izgrađuje i ovdje hoću da da nam dannem ono što ulema kaže izgrađivanje ide kroz dvoj. I ide kroz samu fizičku ugradnju džamije. Dakle, neko je ovaj objekat napravio. Napravio ga je, dakle, i projektovao, i sve pohizmetio da se ova džamija napravio. Drugi način izgradnje džamije je da svojim dolaskom držiš džamiju živom. Pazi, tek kada dolazi se u džamiju, džamija je živ. Ti možeš imati ogromnu džamiju, prelijepu džamiju. Čak imate u Bosni, ja sam bio u nekim čaršijama gdje su prije rata, prije agresije na Bosni i Hercegovini, živjeli bošnjaci. Doslovno, nedavno mi jedan od ahbaba šalje, kaže, maksu selam iz čaršije gdje ću ja večeras jedini Allahu na seždu pa sa svojom porodcu. Imajte to na umu. Imajte to na umu. Imajte na umu da je Allah Đalešanu apsolutno pravedan. Kod Allaha Đalešanu je nema... Mis qal nikoliko ni koliko utrun jedan Ti Allah neće onaj nepravdu na nije. Ako si činio i činila dobro, vjeruje u Njega, Allah će ti u život vratiti. Ne nemoj se ništa boja. Onaj ko radi Allaha nešto učini, nemoj se ništa boja. Tvoj odnos prema džamiji je odnos prema Allahu dželle šanu. Hadesna Musaddad 647. Hadis, qala hadesna Abdul Aziz ibn Mukhtar, qala hadesna Khalid al-Haddad an Ikrimata, qala li Ibn Abbas wa li ibnihi Ali krenio nam je mu sada da razi za Ibn Muhtara od Halda, Hazaa, od Ikrime da mu je rekao Ibn Abbas to Abdullah Ibn Abbas to je onaj dječak što je klanjao uz Resulullah pa je kaže Resulullah odulio namaz pa kaže ja sam poželio učiniti nešto loše kaže šta si poželio? kaže poželio sam idu spavat vjerujte, budte iskreni nemojte, ja vas molim probajte pred ljudima i mimo ljudi kad ste sami, kad ste sa Allahom da budete isti čim si isti tu To je najbolji pokazatelj iskrenosti. Kažu, od pokazatelja iskrenosti je šta? Da ti je dijelo pred ljudima i kad te ljudi nevdje isto. Ako činiš dobro pred ljudima, činiš dobro kad ljudi nevdje, kad te samo odlaži. Rekao, rekao mi je Ibn Abbas, je sin, ali kaže, idite kod Ebu Saida, slušajte šta će vam govoriti. I je zanimljiva. da malo otvorite prozor, izgleda da je zagušljivo. Otvorite, slobodno nećemo. Idite posušajte šta će govoriti. Pa su nije dvojica odšli. Kaže, zatekli smo ga kako popravlja zid jedan. Fa ahadari dajavu fahteba, kaže, pa je uzao svoj svoj ogrtač, kaže, malo se zaklonio, stid ga bilo, dolazi učenice, on, on ono što kaže, mi u radnom odijelu. ثُمَّ أَنْشَيُوا حَدِيثُنَ Onda je sjeo i da im prenese ova Ebu Seyyid Ashab, Resulullah, neke hadise. Hatta أَتَعَىٰ لَا ذِكْرِ بِنَاِنْ مَسْЧِدَ Pa je onda spomenu kako su gradili posle nekovo džami. فَتَالَ Rekao je tada كُنَّا نَحْمِلُوا لَبِنَا لَبِنَا لَبِنَا Kaže, nosili smo znate one, one takozvane očerpića cigle, one se pravje tako što se blato napravi i onda se na suncu os I ranije se kuće posaraju ovdje gradle od čerpića. I kaže ovaj Azha Bebusaid nosli smo kaže te čerpiće kaže sve jedan po jedan. Znači kao cigle. A Amar je nosio po dvije po dvije. Znači svaki put kad odi uzme više ovaj Hazreti Amar ibn Jasir. Spominjali smo njega to je njegova matija Hazreti Sumeje prva žena Šehiju i njegovoga oca Jasira su također rubli, nije dvoje su prvi šehidi bili. I njima je Resulullah rekao radujte se porodca Jasirova jer vaše mjesto je ako Bog dačene. Feraahu nebiju sallallahu <klasen> alihi wasallam fejenfudu tu rabe anbu. Kaže pa ga je Resulullah sallallahu alihi wasallam vidio kako nosi te cigle po dvije. Išto kad vidiš ti nosi po jednu vreću, a jedan krenu nosi dvije vreće. I to je Resulullah dojmilo. I kaže Resulullah je prišao i kako je na njemu bilo prašine. Kaže, uzoje i otrije soje Resulullah sa njega prašine. Prvi čovjek državi. Gleda vojnika kako radi, kako treba i odmah osjeća prema njemu. Takav treba biti. Takav treba biti. I šta mi onda Resulullah s.a.v. rekao? Onda je muđiza Resulullaha bila. Subhanallah. Vajha amari taktuluhul fiatul bagija. Kaže, teško li je mom amaru? teško li je Amaru, njega će ubiti skupina pobunjenika. Teško li je mom Amaru, kaže njega će ubiti skupina pobunjenika. Jed'uuhum ilal dženne, on će njih pozivati džennetu, a oni njega pozivaju vatri. Kale, kale je kulo Amaru, a onda je ovaj hazreti Amaru Ibn Asir govorio, a'udhu billahi min alfitan, gospodaru moj, sačuvaj me svake smudnije. Ovaj hadis, oni ima od vas koji znaju šta se dešavalo iza Rasulullah s.a.v. i odmaja se. Oni koji ne znaju, neka znaju da je za vrijeme Hazreti Alije Muavija koji je bio namjesnik u Šamu, oteo se od vlasti. Rekao, ja neću da budem pod Hazreti Alijom, pod Hilafeta. I ta skupina je ugla Hazreti Amara Preselio je kao šehid. I kaže, znali su poje u pravu. Istoga što je Resulullah sallallahu alaihi rekao Amaru da će ga upti skupina koja je koja je pogriješla. To je jedna, samo jedna u nizu muđiza džiza Resulullah sallallahu Nekoliko samo detalja iz ovog hadisa. Prva stvar. Ela inne silatullahi gali. Ja vas molim braće i sestre, percepcija muslimana danas je takva da je ono što je kod Allaha jeftino. Zapamtite, ono što je kod Allaha nije jeftino gledaj samo šta je meni i tebi dao da izgubiš blagodat vida koliko bi dao i dala da ti se ta blagodat vrati samo ovaj blagodat da zatvoriš oči da vas više ne vidim koliko bi dao da mi Allah tu blagodat vrati zapamtite ono što je kod Allaha je vrijedno a ono što je vrijedno dobija se samo kada ulažeš trud i zato je saradnja u dobru jedna od osnova kada sarađuješ u dobru ti si veća ako Bog da na putu za Đaneta Druga stvar, gradnja džamije spada u najvrijednija djela. Koga Allah počasti da može to uraditi. I meni je drago i vi znate, hvala Allah, kod nas i muškarci i žene su vakufi. I uvijek su davali od sebi. Treća stvar, Resulullah s.a.v. je dojmilo kako je Hazreti Amar umjesto da nosi po jednu ciglu, nosio po dvije cigle. Dva, dvije ove od četvrniča. Ja vas molim, ne moljte. Nemojte da nam bude ono što je kod Allaha jeftinije nego ono što uzimamo na dunjahu. Jer čovjek kada hoće da kupi stan u Sarajevu, gleda koja mu je cijena kvadrata, a hoće da uzme vječnost u dženetu, kaže tamo je jeftino, dadne Marku jednu i dobijem dženetu. Nećeš dobit za Marku dženetu. Dopćeš za Marku kad je dadneša, ona ti je bila bitna i teška. Danas jedna od stvari koju smo mi, nažalost, sami sebi instalirali, jeste da je ono što je kod Allaha da je jeftino. Nije. Komije se opraštaju svi grijesi, vraćo i sestre? Komije kom se opraštaju svoj svi grijesi? Šehidu. Onom koje život dalo. Kako onda nije vrijedno? Kad se oprašta, komije? Šehidu. Imajte to na umu. Ja vas molim posebno, imajte na umu ovih dani koji dola. Evo, mi rađim. Sjetite se da je Resula dobio naredbu da 50 namaza mi moramo obaviti. 50 namaza svaki dan. U danu i noć 50 namaza. Musa alaih salam. Zato kad Musa alaih salama trebamo voljeti iz dubine srca. Musa ali salam pita Muhammeda sallallahu alaih salam koliko je naređeno namaza, kaže 50. Kaže, neće mu Boži postaniće Muhammede neće izdržati. Kaže, idi moli Allaha da, da, da smanji broj. Pa ide Resula, pa se smanje, pa se smanje. Čak kad je bilo pet namaza, kaže Musa alaih salam. Kao što je dana situacija? Ljudi škrtare je sa malo. Puno im je pet namaza. Kaže, idi Boži poslanič, idi moli Allah da ti joj smanji i pet namaza na tri, na dva. Kaže Resula sallallahu alaihi wasallam Mene je stid Allah za molte. Jer je gospodar rekao, kod mene se riječi ne mijenjaju. Pet namaza, kao da su klanjali 50. Danas kada Akšan insam klanja Valah Allahu kaniyoe 50 namaz. Ja molim gospodara da čuvamo namaze svoje. Ja molim Allaha da osjetimo slastu namazma svojim. Da spročimo do. E, udmilna inreshita aladžim. Sallallahu alaihi ve sallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala sayidina Mustafa wa alihi wa sahbihi mamen wa qawam. Gospodar, naš počastina sa njemu nas pomisli. Gospodar, našu prostina od <tricked>. grije <gorok practices> ne budnase kast. Gospodar, voli te džennet svako dijelo <disks> koje približava džennet. Gospodar, sačuvaj nas vaatri i djela koje približava vaatri. Molimo te, gospodare, počastina za doček Namazan, počasti nas da svoje namaze čuvam. Počasti nas da budemo iskreni robovi tvoji. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla. Gospodaru, počasti nas svakih dobro, Počasti nas da osjetimo slaz kada tebi na reždu padnete. Gospodar, volimo te podaj našim studentima uspjeha u ispitima njihovi. Sačuvaj noga svijeta i počasti svakih dobrom. Smiluj se nama, rotiteljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim. Počasti nas da pomognemo umet Tvoga minenjika. Počasti nas da podržimo umet Tvoga minenjika. Počasti nas da želimo dobro umetu Tvoga minenjika. Subhaner, rabbi, rabbi, liza, kamal, svala, salam, dam, musim, da hamam da je السلام <تصفيق> عليك <تصفيق>